פרק כ"ג: "הוי רועים מאבדים ומפיצים את צאן מרעיתי נאום ה'". לכן, כה אמר ה' אלוהי ישראל על הרועים הרועים את עמי, אתם הפיצותם את צאן ותדיחום ולא פקדתם אותם. הנני פוקד עליכם את רוע מעלליכם נאום ה'. ואני אקבץ את שאר יצוני מכל הארצות אשר הדחתי אותם שם, והשיבותי את הן על נביהן ופרו ורבו. והקימותי עליהם רועים ורעום, ולא יראו עוד ולא יחטו ולא ייפקדו נאום אדוני. הנה ימים באים נאום אדוני.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 גם בביתי מצאתי רעתם נאום אדוני. לכן יהיה דרכם להם כחלקלקות באפלה, ידחו ונאפלו בה, ו... כי אביא עליהם רעה שנת פקודתם נאום אדוני. ובנביאי שומרון ראיתי תפלא, הנבאו בבעל, ויטעו את עמי את ישראל.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 דיבר אדוני שלום יהיה לכם וכל הולך בשרירות ליבו אמרו לא תבוא עליכם רעה כי מי עמד בסוד אדוני וירא וישמע את דברו מי הקשיב דברו וישמע הנה סערת אדוני חמה יצאה וסער מתחולל על ראש רשעים יחול לא ישוב אף אדוני עד אסותו ועד הכימו מזימות ליבו באחרית הימים תתבוננו בבינה. לא שלחתי את הנביאים והם רצו, לא דיברתי עליהם והם ניבאו. ואם עמדו בסודי וישמעו דברי את עמי ושיבום מדרכם הרע ומרוע מעלליהם? האלוהים מקרוב אני נאום ה', ולא אלוהים מרחוק? אם יסתר איש במסתרים, ואני לא אראנו נאום ה'? הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא נאום ה'. שמעתי את אשר אמרו הנביאים, הנבאים בשמי שקר לאמור.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 ואשר דברי איתו ידבר דברי אמת, מה לתבן את הבר נאום אדוני? הלכו דברי כאש נאום אדוני, וכפתיש יפוצץ על העם. לכן הנני על הנביאים נאום אדוני, מגנבי דברי איש מאת רעהו. הנני על הנביאים נאום אדוני,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 איש על רעהו ואיש אל אחיו, מה ענה אדוני ומה דיבר אדוני? ומסע אדוני לא תזכרו עוד, כי המסע יהיה לאיש דברו, והפכתם את דברי אלוהים חיים, אדוני צבאות אלוהינו. כה אל הנביא, מה ענך אדוני ומה דיבר אדוני?